ose disa tjërë duke e trejtuar si të dërguar të Allahot a Zogjel e ngritën për teja saj që Zotit Gjellewale e ngriti, duke e nëzirë jashtë kornizëve njërzore dhe pastaj duke mënduar si janë të sjelëshëm me te, janë të edukuar me te por alishtë ata nuk ishin të edukuar me te, nga se aja e dukat ishte në kundërstim më mësime të Muhammedi sallallahu alesallam Andaj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 nuk din a i asgjën nga e ardhmeja, pos aqë sa emësaj Allahu Azawajal, Muhammed i sallallahu a.sallam është i vdekur, si kurse vdes gjdo njeri, dhe nuk dhe në ndëgjën në qëfë se na e therasim sësad, ka se gjitha këtu në i jabë të kuptojmë, emri ti Muhammed. Jo në kuptim të emnit, por në kuptim të asoj se a i ishte njeri dhe asgjë më tejpër. Allahu Gjellewala në fund të surës kefë,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 dhe Allahun gjellëvara për këtë nuk e konsultanë asë këndë, dhe se nuk ka nëvoj, la ju s'alu amma jef'al, vohum ju s'alun, Allahun nuk pytët për aqëfarë bënë, nështë të gjithë të tjire të pytët dhe mirë në lëgari. Andaj, aj është i arabëve, vetëm në suazët e saktuara, ka fol arabeshtë dhe ka jetuar në mesin arabëve, dhe është i lindrë për e tyne, e anës gjë me më tepër, mësimet e ti, këshillat e ti, parosit e ti, të gjitha këto, nga edukatë a jënë me të është të besojmë se të i kalojnë dimenzonin kohor dhe vendor. Nuk jam për atë kohë. Dikush përsham është një mësim që e ka thënë Muhammedi sallallahu alësëm, me thonë, kja është për atë kohë, së është për këtë kohë. Preka ti e nëzirë se është për këtë kohë, së për atë kohë. Në qëfë se Muhammedi sallallahu al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 Ako mundësi që Allahu Gjellewala tje ja zbret një ajet për i gamiri sallallahu sallam. Dhe këtë zbritja nuk endin askush nga njerëzit. Atë zë të kësoj shpalje nga anë e gjibrit nuk endegjen askush nga të pranishmit. Vetëm i dërguar i sërëllahu e sëmë këtë endegjen. Dhe ako mundësi kur tashmë pasi që e ka ndegjuar kur t'i vje rëdha për cilës këmëtimit të kësoj shpalje të gaban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 Nga se është i pa gabuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjasë Allahu xhellahu ala është ai që është kujdesur për saktësinë e kësaj përcjellje, për saktinë këtij transmetimi. A dhe duhet çuketime të guditshëm. Çka nën kupton kjo? Nën kupton se tëraçna ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çoft Kur'ani, por çoft edhe suneti dhe fjala e tij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 si kur se bënë haram Allahu, nga se kjo që më është dhën, është shpalët që më shpalët. Nuk është hamendja, nuk, nuk është prodhëm intelektuali imi, nuk është analize imja, është shpalët. Andaj suneti i pejgamberit, sa thëmë është shpalët që i shpalët. është shpalët që i shpalët. Allahu e kam suar. Andaj atë që i ka bërë i dërguar i sasëm obligim në haditha, është sikur ajo që i ka bërë Allahu obligim në Quran. Dhe ajo që i ka bërë i dërguar i sallallahu zem haram në haditha, është sikur ajo që i ka bërë Allahu haram në Quran. Dhe nuk kënërstim këto. Një grua erë tëkë Ablaj bin Mesudi, rrëndi Allahu ta'ala anëho, dhe i tha, o, oh, shaki pegamberit, ti për thua se gruaja e ka të ndaluara ti nuk vetëllat e sajë. Kjo vërtet ato grocit hollin vida për mzbukuru i nuk inçimet e vetë ato tyra këto i ka mallku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ato që e bëjnë kët pun por edhe ato që ua bëjnë dikujt kët pun asa kjo ndryshim i kren trisallahu që leona pa nevojë po dikush i ka shumë të rritura, të shëmtuara e kështu me radh një intervenim i thjeshtë për t'i kthyë në normale kjo diçka tjetër por thollimi i tyra, zbukurimi i tyra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 ajo ti duat t'rajo që Allahu xhella xhelaluhu e kërkon garopte ti atë dhe do t'i gjygon në bar të saj ditë të gjykimit t'rën pamunges e ka kumtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çoft në emër të asaj që është fjalë e Allahut apo çoft në emër të asaj që është hadithi i ti, tij të gjitha këto janë shpallin nga ana e Allahu xhella wala dhe nga edukatain me të asht kështu të tetojm suretin e tij nuk është edukata nëm këta hadith këta sunat Qofte dhe kur fletë Mohamedin sër Allahusëm për një qka, që nështë a neve në duket se nuk është nga kompetencat e misurin të ti. Pra në duhet i me të dukuar në këtë rafshë. Gjithashtu nga dukata me Mohamedin sër Allahusëm është në rafshë në besimit, thanë të besojmë se a e është për gjithë do kodë dhe gjithë do vendë, të besojmë se a i, do të thotë, është i pagabushum në këtë transmitim. Dhe gjithashtu të bes se aj e ka plesuar mision në ti. Azgjë mungu nuk kalon. Nuk kalazgjë mungu. Allah i ka një i nërë rasul. Bellik ma unë zile i lejk. O i dërguar. Kum tëje për cjële tër atë që të shpallët ty. Dhe ne besojmë dhe deklarojmë se Muhammedi sallallahu a.sallam tër atë që Zotë Gjellore ka nga rkuar me ta e ka përfshirur nuk ka fshehur asgjë ajo më herë ishte nuk ka gabuar ti e dyta nuk ka fshehur asgjë tërën jo sikur se vin disa njerëz grupacione të caktuar ata thonë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka përmendur se pasti duhet marr këy u thëhet se ju ai ekstremist po thuaj se ai ka mëshkëfkat jo vallahi tërë atë që ka ditë Muhamedi sallam nga shpalla e Allahut se është e mirë për neve na ka ulzuar ajo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 Më një gëzim të madh për gjithnjerëzimin, për gjithpashuesin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu jallahu ala zbihi ayatan: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deena. Sad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sad u aplaudsova juve fent uaj. Wa, -wa, -wa, wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe përmbusha begatin timen dhe jush. Dhe jam iknaqër që islami të jetë feja e juaj. Islami cëli islam, i cilit të kontinent, i cilit të stet, i cilit të ku. Islami i kohës kur ka zëbriqë kjo a jetë. Islami që Muhammedi sallallahu al-sallam u amësën të ashabë të ti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 Së pakun këtë pi, kërë thëmë, të jime të tj edukuar më ndaj Muhammedit a.s. Kër bje fjole për dëshurin dhe ti. Si më të jime të edukuar? Ta dojmë më shumë se gjdo gjë që kemi. Më shumë ta dojmë a Muhammedin sallallahu a.s.m. Më shumë se pasurin ton, se familjen ton, se taafrme ton, se uh, jetën ton, se gjdo gjë.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 Nuk është shenj e dashuris që mos të ambrojmë atë. Nuk është shenj e dashuris që mos të interesojme përmësimet e ti. Nuk është shenj e dashuris që mos të përhapim jetën e ti. Mos flasim për te. Nuk është këtë edukatë me te. Nuk është shenj e, shen e dashuris është të ledzojmë për te. Të mësojmë për te. Të flasim familje për te. Të asërujmë të gjithë dhe mësimet e ti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 A është edukatën Muhammedin sallallahu a.s. kër nejë themi përshamën, ka thonë Muhammedin se a lehi s-salatu a s-ra ma i thotë vallaj, a i ka thonë kështu për une, në shkollë e këmë sunë në ryshe, ata profesorëtëm kanë në regu mu se kjo punë i bjenë pak më në ryshe. Po thëmë ka thonë Muhammedin së zëmë pëthush, ata në shkollë ka thonë pak më në ryshe? Po, kuptimja ditit, të jetë përshamën, si këse djet Shkollë juridike. Ata të gjithë nga njerën mund të jenë mos pajtim. Mirë po, ata nisen nga hadithi pekhamerit sa o salëm. Cilin nga imam të mdhaj, cilin nga udhës të mdhaj të shkollë juridike, cilin nga këta. Për shembul, ka full nga hamendja ti. Ka full për mështitit, cilin nga këta. As njeri. Të gjithë të janë nisen nga hadithi pekhamerit sa o salëm. E pas taj, kuptimi këti hadithi, ka pas mund si me prodhu një lejnë mos Po letëria është në baza të shëndosha të kuptimeve të Kuranit dhe Sunet të pejgamberisë sa selam. Po dikush marr më thon, nuk më valla se filozofin filozofi. Po këto të Muhamedit po Aristoteli të ndryshë. A thot muslimani kështu? A krahasojnë muslimanit fjalët e pejgamberisë sa selam me fjalë çfarë do lloj politikan apo folëzojë çka do të thotë? Po do po, nuk e bën kët kur. Kët mëse nuk e bën kur. Andaj nga dukata më të rëndë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 Mësë i bitë pa edukuar. Ti kështë ka thonë Muhammedi. Cëllë i Muhammedi, kështë është aji? Sallallahu al-Sallam. Aleih salatu wa salam. Allahu me salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Të qëmë salavat më ta. Në kështë kultur, në kështë edukat. Qajtë përmendët. Dhe mos të dërgua salavat më ta. Nga edukata me Muhammedi, sallallahu al-Sallam, është i ku në ruar që ti adojmë familë në ti. Ti konsiderujmë gratët ti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 do ka akuzuar në moralin e saj e do ka akuzuar a është duke qaubë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që të konsiderohet logaritës gru e gruaja tij ka qenë pa ndershme çfar çfarë pejgamber është ai kur gruën e ka të pa moralshme ç'është skajshmëria në një padukaut që mund të ketë njëri përballë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam Muhamedi sallallahu skapos gra të pa moralshme skapos shoqë trothat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 pastaj Omer radiyallahu anhu e pastaj Osman radiyallahu anhu, pas anhu e pastaj Ali radiyallahu anhu e pastaj të përzgjunit me xhennet e kësaj rrad pjesëmarrësit në Bedër e ashtëtë të tjerë të pejgamberisë ose me dëshmuin para Allahut azhual se këta sahabë porcelën fen Allahu geleu ala në mënyrë të drejtë korrekte të saktë nuk shtrembruan nuk fshën asgjë janë njerëz më devotshëm më dishëm tek sot e feja Edhe shambut, Allahut, të të ratar, a doko ja ka dukote me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam? Dokota me Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam më thonë një për shembull, ajo që në pejgamberin e Allahut, po i ka pasur shok traktor, atë ja kanë prim msimet mësti. Do të thonë sipas tyre, s'ka me të as ti msimi i sigurt të Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam se shokt janë kanë drejt msimet e avën. Çfarë dokota shkemë Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam? Çfarë? Wallahi që Allah, nuk ka as një pikë dokote. Në sikurse përmana është skajshmëria e rebelimit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 alehi ssalatu wassalem ka shoqë të tjera por edhe edhe kësaj duhet të kushtojmë vëmendje dhe të kushtojmë rëndësi sikurse i kemi kushtuar edhe të parës edukatës me Allahu xhalleu ala tashmë kësaj radhe edukatës me Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam që edukat që ndërtohet në këto pika në këto shtylla që përmendëm dhe këto tema të, të edukuar me Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam dhe pafundimi i kësaj teme hap der pastaj për të ful edhe për Pjesën e mbetur të kësaj teme të edukatos me njerëzin parëzi duhet të filluar nga kategoritë e caktuara të ksa, të, të, të njerëzve sikur që na ka mësuar Allahu xhallehu ve ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe salam por sonte patum dëshirë që të fokusohemi dhe t'ja kushtojmë këtë pjesë të këtij misioni shikuas të ndëruar t'ja kushtojmë të folurit për edukatën e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam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 që ajo është po dje sonë dje voti 8-të ti të aprojohet se pas besimit tonë në fe në shërbimet uh, të xhamiat do të them na përcojmë se Kurani është fjala e Allahut, jo kaje Allahut. Tash pas siç është fjala e Allahut, a be mundetun Kuranin? E kjo pyetja dysh është a është si sunet edhe pasini të pejgamberëve tjerë, siç është për shembull të Shkupit. Apo tash një tipike pyetje papërmendurje. Tash mirëprimin i sahabëve për shembull mund të mirë referencë qi çajve print atributi kamë urtësiom. Pasti çdo të them generator më mirë është generator eksperimental, ju kam ndajmë rasoni hapi, vetë na do të vonojmë arkivin besim dhe shënitën ashtu që të kemi kuptiu domthonjë generatori i sahabëve. Allahu sublih, defalmoali ku rahmatullahi wa barakatuh. Meq selam, Allahu sublih, Allahu sublih nderuar për këtë pyetje. Domthonjë jemi para tre pyetjeve. Pyetja e parë është Kurani fjale Allahot, nda e bond të betomin të. Nga e që nga kam su Muhammedi, sasem është se nuk lejot të betomin i azitet, pas në Allahon Azogel, apo në ndoni nga cilësit e ti. Duke pas përashur se Kurani, si fjale Allah Gjallahu Ala, është cilësia Allah Gjallahu Ala, nga një aspekt lejot të betomin të. Mirë, po pa, duke pas përashur se shumit se njerëzve, kur beton në Kurani, Nuk betuon nga ajo që secili Allahu xhejallahu ta zotojë që është fjalë e tij, por betuon në mushaf, në atë që është paradhurë ty. Ata ata matet për betuon si objekt në Kur'an, sesa si burim i tij që vjen nga Allahu xhejallahu ala. Prandaj unë preferoj të mos betuon në Kur'an. Pi krysh për ti këtë pshëllim që mund të jetë në mesin e njerëzve. Let më mjaftu ndukoj betuon në Allahu xhejallahu ala dhe kjo është e mjaftueshme. Pasti pejgamberët e tjerë është i kurzuar me pëlqim në asaj që ka bërë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Jo ne nuk i pasojm pejgambert e tij. Përveç aq sa ato mësime mund jen të jenë përputhje të drejtpërdrejtë me kaqpërsit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ngase mësimet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë mjaftuar për neve, ne mund të marrim fjalën e një pejgamberi që flet për uh, për shembull bujarin, që flet për dorlisin, që flet për trimrin, dhe thimi këtu ka thonë, kështu është transmetuar, kjo është rregull. Mirë po, veprimet e ty ne Në qovë se nuk janë legjitimuan nga Mohamedi s.a.s. Atere nuk duhet që të mirin me to. Gësato kanë përfunduar me kohën dhe vendin ku ardërguar, a i i dërguar. Dhe e treta për se përket vëprime të ashabve, gjithashtu të në këtë rrasë gjykaç për to është, dhe më thonë, sunet i pega meri s.a.s. Andaj, se përket vëprime të ashabve, këtu i kemi dy gjyra gjyët i kuptojmë. Në qovë se rrët një vëprimit s konsenzusi të ashabëve, edhe kjo është obligative që ne ta pasojmë. Ka se i xhmai sahabëve apo është kuptim i, domo, i o, kuptim obligativ për neve. Por nëse sa ashabët e përgjithshëm janë mos pajtimërm në çështje, disa mendojnë kështu, disa mendojnë kështu, atëherë do të thotë ne bazë të mekanizmeve të caktuar që i përdorim për ta favorizuar një mendim, edhe kësore do bëjmë kështu për ta kuptuar qendrimin e sakt në lidhje me kët ose atë problematik të caktuar që e trajtojnë ashabët. Pegamberi srallahu aleyhi wa sallam. Kështë, mdu këtë po e tëra, që kështë të bëndë të me pytin e këti shikuosi. Kemi një telefonat të të tërë e inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleikum salamu alahtu Allah. Allah, jeshtë problemet për këtë në nëshion, e këtër një pytje. Par një kohë kështë unë e me rëfimës prezernit, me një fshatë, ku një ri 30-jarë kështë ndërdu një Gjermin dhe të kontërbutin e ti. Leqë e le kishë mbaru Gjermin, po edhe ho që një kishë pragu për 10 vjetë. E, dërshë dhe me ditë që fa shpërblimi ka të e ka la dhe Gjermin dhe shpërnë hu, po e kam edhe një pytë të dytë, Shka është me këta që japën fetva pa djërni përshamën, ose mundon me, me pon mirë e me nëonën kundërt, atëve që i njënjënja përshamë ka fëmë peka mirë i kështut, ose fërë e abajt e o kështut, këshëm me ndretu njës në rrugën e abajt, po ku nuk është e për për për përmën dështi shpif të shka, edhe për së të djeshtë e mëndit të shka. E qartë, e qartë, për m Uh, kemi dy pytje nga vlajo në shikusë që nga i bëri, unë e veqë kësha një kërkes nga gjithë shikusë që nga telefonojnë, që gjatë telefonimet të lergojnë nga televizioni dhe që janë dalin zërin në televizioni, mësta presin zërin dhe në televizion, nga se vënohet. Ata kur flasim e neve, dhe pasaj dalin e zërin në televizion, e ka, e ka një periud saktuar kohore që vënohet. Dhe a i po vënohet, para që vënohet zër e tje. E bon pytin nga se ne po e nd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 për shërbimin që e bën Hoxha Xhami ka marrë porsi me pagu për 10 vite. Subhanallahu, kjo është më niska, e vërtet diçka e rrallë. Jo e shpërt, madje hera e parë që kush mund të dëgjojë që kanë dhot. Unë e prit është hera e parë që ndëgjoj. Kë një rikosh me më të kalla ka O Xhel. Ne nuk e dim se ajë Allahu Xhel La Wala. Mi po mjafton me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alajhi. Para kësaj nyajet. Allahu Xhel La përmend se inma ya'muru masacid Allah.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 pak dhim nga e shpërblim, së nga ka lemru Allahu a të gjelë, për ndryshe, mi afton kërë thime se Allahu ka me shpërblim, mi afton kërë, mi afton kërë nga se, Allahu gjellë oqe që gjdo se në kondore ti, aje është më bujari, aje është më fisniku, haj kur të pagun rrëmën e ti, nuk mund të kalkulohet me numra që nëj kalkulohet me tonë këtë botë,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 që nuk është i shkolluar. Nuk guzoni ëri që nuk ka mësuar me fjalën e themel. A dinë ti çndir fatva për gjixhe fetare? Kjo bën, kjo s'bën, kën rregull, kjo duhet. A din çka bën këyri? Që ka flet në emër të Allahut të shoqat. Në emër të Allahut lut. S'an me dal ti për shemb, më buni produkt. Domethënë ka autorizuar filan firma me bë. Me shit në produkt namë të një firme, të paditi në gjyq me cindra mira euro, ma djemë për Evropë në dëgjojmë ga njere, me milion e euro është dënimi, e me burgimi e kështu mëradhë, e drejta autorijale, është e rezervuar për atë që e ka thënë, për atë që e ka bërë këtë produkt e kështu mëradhë. Thë e drejta eksluzive, për me full në amër të Allahut Azogjel, jenë pejgamber të Allahut Gjellewale. Dhe pasus të pejgamberve, ata që e trashëguan pasurin e pejgamberve,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 ka filluar me atë që është, do të tëtë, me i vogli, detaj që është me i madhe, atë gjithë janë me ka të mdhaja, por në kuadrë të, kësa i tërsie, ka filluar me atë që është pak me i letë, nuk e shkuar dhe këmë i rëndi. Andë aty ka përmenë, Allah Gjellewo, alla, uh, shpifjen e, amoralitetin e, idhujtarine, dhe në fund ka thonë, u e në të kulu ala Allahim ala ta'le munë, me ka të i fundit, dhe فثوى أبر الله عن أجنوك دن ما دي الله جل وعلا أكوذن كتشبيفية أكوذ دي الله جل وعدوك أثن هذا حلال و هذا حرام ولا تقول بما تسف ألسنتكم الكذبة هذا حلال و هذا حرام ما سثوى نيات شجوهت أيوه يا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 E joti devojm njezhme mendimet tona, me, me qendrimet tona, kjo është hadith, kjo është sunet, kjo është kush të ka thon. Ku ne sahabet begamar se Masdikis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u prap nje nje provë e caktuar, se kraasim me këto tona të cekimit shumë të shumëta. Megjithatë kur prapse provo u ptilde an burimi ta vez gjithkuf fol ke për fen Allahu la wa wala Ibn Abbas thot, "Walamma waqatil fitna"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 Kjo është e lejuar, gjasë këtu ka thonë filan dietari, duke u bazuar këtë hadith, po këtu përndryshe është. S'është kjo juaj të më fol. Allah na ruajt që të devijojnë njerëzit. Ed të bëjnë konflikt njerëzit për shkak me të fjalëve me mendimet tona. Njerëzit më ulëzu me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit, jo me fjalën tona. Njerëzit më i thirr ka Allahu dhe pejgamberi s'ose më ka na njështë duhet me i thirë me madhru Allahun Gjelle Huala, me edash për i gambejnë sa salem, jo me na madhnu neve. Ne imi argat të kësaj punë, ne imi puntor. Puntor që na ka angazhu Allah i madhnu e me full nga mëndëfis. Ne i krymë punën për aqë sa i mi marvesh me Zotin Gjelle Huala, me full. Për tjërat, nuk përzihemi atje. Kështë duhet këtë me kuptu dretë? E kemi në telefon duke pritë,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 Jam 25 vjetë, e këpëm më vizatu më me... një Nia... akrept në qafë Por të është jam pishmonës, shka me bo? Po, inshallë, të kallëzaj që ta? Selamu alikum Tëra që kalbëm e të kaluarën, që e kene bojnë të kaluarën Por nuk e kemi ditë, kemi gabuar dhe jemi penduar për te Në që ufësimi penduar pendim të sinqartë, Allahu Gjallahu Ala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 Salamu alaikum Aleykum, salam, warahumtulloh Dosam za boni për të lidhe me nalën ka pot ndeshje për një 4 vjetë Po? Në ndime në Zotit ka pështu po taj, ka meditim, e Po t'asht ka fillu me në meditim Po të të që për një mund pak Po dosa me dveta është zhënave Po për po do grimo sa që kërpo është nga t'kohë në meditimit Dosa me dveta është të rëzvishma Jo ashtë kërko t'u -tru pi trupin e piq Se në kërko qërkullimin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 Që nuk peshë vetën kur po mediton çysh që bën do drimosa, i quhen dura najtë a dim po po dishish po smojas meta siku çysh po e çartë, çartë, çartë. Është çartë, çartë. Edhe në vetë një pytje të vogël, shumë i shkurtë për gruan e kënd peshë ondër, dha me ti po shpirti nonën e vet sikur kur e merr. A dim nga but, tash nuk e di çysh meta siku atë, çash të peshë apo tutet shumë, tash me vetë çka më na me vondra s'a thonë. Edhe unë e zgjuaj vetë folën po çka po ndodhen këto rrota, në nondra.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 për mëkatit e ti, dhe me medu për begatit e Allahot Azo Gjell. Qërën që a ku mbo, që Allah së të mirët jep, unë pet, unë pet ankone, të me jepë, unë e petë pa në kona, unë e petë pëmduhë këtë keqë, dhe këmë i ditim me e këndil, me e zgjun nga gjume, kjo është i të peshëm. Njëru me medituar dhe kresat e Allahot Azo Gjell, shë ka Allah që ka kryu, shë ka Allah që e fornizën bubrecin, a nuk më fornizën mua,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 dhe më thonë, arsujet caktuar, më bële vizjat e kështu më radhë, ose grimasa të ftyrave e kështu më radhë, kjo kanë frikë, kjo kanë frikë shumë, se ka të bëj me e, ndikimin e ritualeve të idhujtarë e budistë, që ata duke medituar, edhe e adhrujnë zotë në tjune. Andaj, meditën pa grimasa, meditën pa këtu, dhe gjithashtu bën ushtrimi fizike, ta mas sikur se, dhe më thonë, është e njorë në lë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 kërkon mbrojtjen e Allahut nga gjalli mhallkuar. Dhe thot, o Zot, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre. Nuk i bën domos, mu, si hiçka mund të hut, po mu. me lehen Allahu xhelu ala ti i ke marr mos dhe duara për tu mbrojtë nga e keqja e kësaj ëndre. Për ta parandalu ndodhin e çfarë dolet keq që mund të vijë nga kë ëndr. Kaç ti ke borrach të ka pasur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nga dietar të hasëm ka ka pasën Abu Saleme, kaqë nga tabiinet Thot shehja ëndra aq të qçija, saqë më ndau të një javë ditë me qenishtrim. Subhanallahu. Ldon ganë njerët, Allah na rruaj piktor. Thot nga shqetësimi i madh, se mendoja tash kjo pastaj më godit, e kjo më ndodh, e kjo në ndërkohë më mor më sëpërs nesër, do kesh të shqetsu veten pa nevojë. Thot dirsa ndjova këtë hadith. Kur ndjova këtë hadith, që Muhamedi zonë ka mësuar që kështu të veprojm, thot pastaj shehja ëndra, dorst edhe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 në bërështetimi në Allahu në Gjellalë -Gjell hu, dhe me leje në Allahu në Gjellalë Gjell nuk në ndodhë asje keqen. Dhe kësut lirojme nga presunit dhe nga kjesë e ndrëve të këqia. Allahu e dinë mësë mirë, kemi një telefonat të radhës që shpresoj të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam tri pytje. Po. Oh. Ekshtu, pytja përër është. A kanë ditët e ramazani që që la pizatë nësojmë të dlerën e njët me ramazani në kohë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 Edhe pytja të rejtë është ale juho që një femër të u sëj vetën me taksi, edhe nësë taksi është si përshemë lantën taksi i tili e ka një gjonë blindun edhe është e, lakësia pak ma e madhe me taksishtin. Allah është për të kalenderit. Mm. Mirë, detit e Ramazanit në qovë se i kompenzonë në gruaja, a e kanë shpëlimin e njejtë dhe gjithashtot për natën e kadrit. shpërblimin e ka ndor Allahu Azza Xhel. Ne nuk e dimë kës problem. Normalisht, takjëruarit në Ramazan e ka vlerën e vetë që nuk kontestuohet. Mirpo, a ka mundsi që Allahu Xhelu Ala, pa shkak se di ken e ka pengu një arsye fetare ngajërimi, a ka mundsi Allahu t'jap shpërblimin sikur të ketë agjëruar në Ramazan, po ka mundsi. Jo pse agjërimi jashtë Ramazanit e ka vlerën e Ramazanit, po për shkak se Allahu ja pagun vlerën e Ramazanit.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 publik të transport si kurse është autobus e kështu më radh, pa nuk ka mund si kanë i për taksi me këto rathana, me këto kusë dhe meneqe inshallah nuk ka dhe qëka të kjeqe, Allahu Gjellar edhe në më smirep. Kemi telefonat tjetër që... Alojme Rama. Alojme Rama. Deje sta një pyjtja dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m edhe në bas një ku është, një, një imam si ku mësu atë, dhe mon ka ështëru, në dhe në dhe një ajetë, nuk ka më pos këmë mësu, një, një, një angajhur më shkullë. Edhe në kërë, në patë rejtë, në dhe në dhe në të rritë, dhe mon e patë ndërprejtë. Dhe mon si ku së një, një në i pëndumë shumë. A, kështële pos më në që në pëndumë, për një përgjigje, më ka është të vëmë për dajnë jetë për një ajetë si s'ku mu dhe mësua. Nëse mund është përgjigje. Inë sala, do të mundohem e t'ja përgjigje inë sala. sala. Oke. Okay. Pa dëshim se dhe prime tona nështë nga njëre të pa matura nështë nga njëre të pa urta mund të ndikon që njerëzit të njerëzit të ikim për gjamjeve të neveriten nga falen e mazit të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 Pëgambëri sallallahu alejhi dhe sellem kuros ka se ka roh, edhe pse ka gabu namaz. Seni yori shkajit mu fal. Jeni ka urinu në xhami. Sa se ka roh Pëgambëri sallallahu alejhi dhe sellem. Sikur sallidi diu Buhari. Ka ni ka subhanallahu paramne kat. Ka ka urinu në çaj xhamis. Edhe me kon me urinu te xhamia te sheta po ka dalli me styna. Marr urinu në xhamit ne vetan ic ka bot. Jo xhamit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem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 Këtë më au, i më në hake me sunë, a i ka qenë njëri i shketinës, a i s'ka ditë të punë. Ka thonë, Wallahi, Wallahi, betom në lone madhë, nuk kam parë kur mësus më të mirë se Muhamedi s.a.s. Wallahi, ma, shetë e meni, asë në më ka ofendu, asë në më ka ofendu, asë në më ka ofendu, asë në më ka nënqmu, asë në më ka përbuzë. E tëra që më ka thonë është, këna mazë nuk banë për fjartë Njerë Ana Sublimali ka qenë shoptori i tij. Tha ka gabu dit, ka bën një gabim. Ka thënë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi mos më çën frika ndaj Allahut, kisha më të godit me kët misvak." Misvak, ai druri që fërkon dhëmbët me të. Me kët fshagodit, as kaç nuk e ka goditur Ana Sublimalik. Ai nuk ka është metodë edukative rrahja dhuna. Nuk ka as kë metode pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam. Po ju di kush ka gabu? dhe t'ka ra, si kurse përthua, nuk përdi sa ka qenë këraja, apo ja, qësht ka qenë, ka qenë, po flasë në asaj qenë dhe gjova, në qëfë se imami ka ka bunda e te, pse ti, pëse ti ki ka bunda e vetës tonë, a s'ka gjamnija tjera, a nuk ka imam tjertë shumë t'zeldhë shumë, t'kujdethë shumë, t'mëralë shumë, që vallaj shkën të kata, të presë në busqeshje,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 pse e ka lënë namazin, e ka lënë xhamin, pa shkak se një imam të karrah ose arsye dukur kësh me ty. Ai që ka bër pa dëshirë ndaj teje, ai ka përgjinim për lëhtë mandum. Ai, nëse ti s'i bën halal, ai ka më dhënë përgjisim për këtë veprim që ka bër. Kjo është puna e tij, mes ti mes Allahut xhëlaluhu. Por mos mendos edhe ti amnestuosh arsye të tua te Allahut xhëlaluhu. Pse e në kse, ka lënë namazin për shkak se vallahi imam i m'karrah këtu me radh. Kjo është arsye. Kjo nuk është arsye. Për ndohë të ka Allahu imanuar, vënderuar, për ndohë të ka Allahu gjëllë e wala, këthëhju namazët, e këthëhju Koranit, e këthëhju mësimit fesë, kjo është e kërkume. Për ndaj, kjo është shfar mund të them lidhë me këtë problem, Allahu e din të masë mire. Kemi edhe telefonat të të të të që pratë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Hëlljab, ikum dhe për të të të të të të të të të të të të të të t e pengojnë ndrat këqiat trisht ushme, edhe nëm dë, unë e lëdëzëj dhe me thandibla të kurane në këto, po për më falë, dhe me thandibla në këta e këmbojnë, jetin po diçka si këmbojnë, që nuk munde më falë në sabojnë dhe akshamin e kompaketër, me qenë se dhe këpunaj, ato vazhdimisht atë a falënë. Po, që, që. Selam alejkam. Selam atë Allah. superkatë ndërve e kam përmend disa hera domethënë unë nuk nuk di me komento ondra as nuk di pse dikush është ondra të këçija nuk di vallallaj nuk di e di që mund të jenë ngacëjmit e shejtanit mund të jenë ku e diunë nga ndonjë shqetësim ditor që ka qenë mund të jenë nga ndonjë ngarkesë nga e saktuar por elhamna që kemi ilaçin ne përmenda më herët ilaçin si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të veprojmë kur ne shumë në ndër të këçiçë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 lutjet e gjumit e kanë mburëre muslimanët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi Allahu te xual niri më i ruajtur nga çdo e keqe shiko sa lutjet i ka bërë para gjumit mad ibn qayyim rahimahullah perman se deri 40 lutje mund numërojnë çai ka thënë Muhamedi alaihi salatu wasallam para gjumit 40 lutje Para djumit, duke lutallon me rutë, me rutë, djumi nuk ka një proces veç, djuju flaqë aty edhe, nuk ka ashtu, djumi është lë vdekje. Kë mund të bishë mos qosh mo? Kë mundsin nga djumi, ngjitesh smuht, ngjitesh shçetcim, gjithçka mund të ndodhë në djum. Çish meranini, ha të çastoj situëm në djumja. Jaun përman Allah që të leuam me knut. Ha të kursin, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Para se meranë abdes, me ranqad djath me vendos dorën nën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 nuk ban me elon namazin, në asë një rëthan. Nëse shikala qëllë uala, e ka bëra obligim abdesin para namazit, po s'kauj, me dhe, e falet njëri unxën, e falet njëri shtrir, e falet lidhën, e falet luft, një gjithë situatë, edhe nuk kele namazin. Pashka këtë rëndësi se modë që ka namazin. Andaj duhet me kuptu këtë rëndësi vë Allah dhe mos me, me neglëshu këtë obligim,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 falu, falu dhe falu. Se kështu Muhammedi sallallahu sallam ka porosi gjatë tërjetës e ti dhe ka vdek ka vdek i dërguari sallallahu sallam e, e në buus të ti të bëku me ka qenë fjuala As-Salah, As-Salah, o me ti jam, falë në namazin, falë në namazin. Kështu ka vdek Muhammedi sallallahu sallam garëncija modhë që e ko namazin. Mi falë 5 vakte, mi falë 5 vakte, tasht, që që tashti, kurës do që po më dëgjanë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 falu e dhe ditëm së ishta, mos prit me mësulhamin, falu, thuj Allahu akbar, re subhanallah, shkanë në nëquë subhanallah, nësitë subhanallah, veç me subhanallah falu, dhe falu, mos ele namazin, mos ele, prejson, të përhita Allah, të mos ele mu namazin, gjdo kur që i përnë ndëgjen, gjdo kur që i përnë ndëgjen, unë të gjithë dhe po i drejtuam, të gjithë dhe pa për e ashtim, po i drejtuam, mos ele namazin, mos ele namazin,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 Allahu në madhë nësja, të gjithë të ta që nuk falen, Allahu gjellewala i u dhzov që të falen. Keme dhe telefonat të fundit person të, të inkuadrojmë. Salamu alaikum pojq. Salamu alaikum salamu alaikum të Allah. Kam disa pytje për me bojëm studenti veterinaris. E, kam disa, do më thonë për urinimin e kajhve, kura të stërpik binë përpesha, bagrat, po, Pa pas tërtit ato, a më dihot më falë me që ato të esha. Po. Edhe, e, përnoj me prindin i kemi disa pëntorë, a është ki betë nëse folim për pëntorë, do më thonë që këtë pëntorë aty përnuë, ose me përguju dishkaj, ka bua një punë që shduhet, apo se ka bua. Po, po. A përguje, po qor, o, që nga me e full. Tjetër? Salamu alaikum, të kështë fërket. Aleikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu al Sepagët urinimit dhe domethën baglavë të kafshëve, nëse janë nga ato që ha mishi i tyre, do në lopa, dele, apo çdo merat që ha mishi i tyre, atë urinë dhe dhe jashtëqitja të tyre nuk janë të ndyta. Nuk janë, nuk janë të ndyta sipas asaj që kanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse son nëse bëhet fjalë për në një kafshë tjetër, po duhet me kujdes për moca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 Nuk, është këtu me nuk ka shpërgojm këtu me përmendjen e tmet që mund dikon në martesë, mund dikon në raport të bashkëtorë. Këna ka përgojm, gazet bëhet fjalë për, fjall, për interes të madh që nuk mund të rezut ndryshë përveç se dukë për mandat këtë. Met. Andaj edhe puntor, në punëtor, nëse bëhet fjalë për përmendjen e dukut. A pse këthe u rrën? Po nuk mund të rezut interesi i punës i punëtorve i, i i dobi të bëheshme për përmen, për mandat, atë për mandat. Por vetëm në Suazat të asaj që në nivetit jo për të kalu kurrë pasaj. Kjo është e tëra që mund ta them për këtë pyetje dhe gjithashtu kjo është pyetja e fundit për sonë të shikues si të nderuar. Elos Allahun e mënduar se të na bënte të edukuar me Allahun xhallahu ala. Dhe Elos Allahun xhallahu ala të na bënte të edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Elos Allahun e mënduar gjithako që të na mëson citimin nga ata që flasin të vërtetën dhe ndjekën atë. Sikur që Elos Allahun e mënduar të na bën nga ata që e njohin të keqën dhe lofton atë.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 Allah yu ru'at. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.